Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lin nabiy istiḥza'an qulūbunā hulfun jam'u ahlaf aym bi ahtiyatin fala ta'i ma taqul qala ta'ala bal lil idrab la'ana ummul lahu la'anahumullahu ab'athahum an rahmatihi wa khadhalum manil qabul bi kufrihim wa laysa da muqabulihim فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ مَا زَائِدًا لِتَأْكِيدِ الْقِلَّةِ أَي إِيمَانُهُمْ قَلِيلٌ جِدًّا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَغَنُّوا مِنْ قبله قَبْلُ قَبْلَ مَجِيئِهِ يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنشِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْيَهُودِ الْمَكْسُ أَخِرَ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بِسَتِ النَّبِيِّ كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْأُولَى دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ ثَانِيَةٍ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَّ شَرَوْ بَاعُوا بِأَنفُسِهِمْ أَي حَظًّا مِنَ الثَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْءٍ تَمْيِيزٌ لِفَاعِلِ بِئْسَ وَالْمَخْصُوصُ Ayak ay furu ay kufruhum bima anzaalallahu mel Quran bayan mafurun lahul yakfuru ay hasadan alla ayunzilallahu بتخفف وتشيد من فضله الوحي على ما يشاء للرسالة من اباده فباء رجاء بغضب من الله بكفرهم بما انزل والوتنكر لتأذيم على غضب استحقه من قبل itab bitadiy at-taurati wal kufri bi isa walil kafirin adzabum muhin zu ihana bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah sanamulana muhammad bin abdullah wa ala alihi washabbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah wa qalu kemarin diterangkan bagaimana orang-orang yahudi itu diterangkan nenek moyang mereka hmm, maunya sendiri datang para ambiak dan mursalin selera-selerahan yang selera diterima yang gak selera gak diterima bahkan diantara mereka yang gak selera bah ada yang dibunuh para ambiak dan mursalin diceritakan semuanya akhirnya orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Mengatakan gulf. Mereka berkata Kepada Nabi Muhammad Istizaan Tapi mereka Berkata ini bukan pengakuan Tapi Penghinaan Terhadap Rasulullah Gulu Buna Hati kami ini Guluf Guluf jama'a aglaf Tertutup Hati kami ini tertutup memang. Mughasyyah bi aghdiyah, tertutup dengan penutup. Falata'i ma Kami tidak mendengar apa yang kamu ucapkan itu. Qulubuna ghalaf. Hati kami ini tertutup, enggak roh aku wis dengan ucapan kamu tidak tahu saya. Qala ta'ala, maka Allah menjawab, bal la'anahumullah. بل لعنه الله للاضراب bahkan Allah melaknat Allah tuh melaknat mereka bukan hanya sekedar tertutup hatinya sudah dilaknat kenapa mereka tidak bisa menerima iman itu karena mereka dilaknat oleh Allah dijauhkan dari rahmat Allah bukan hatinya tertutup atau apa dilaknat sama Allah la'anahumullah Abadahumin rahmatih Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wakadalahum anil gabul dan Allah menghinakan mereka sehingga tidak menerima. Itu semuanya dilaknat apa sebabnya? Dikufrihim karena sebab kekufuran mereka. Berarti walaisa adamu gabulihin tidaklah tidak adanya menerima hati mereka dengan ajaran Nabi Muhammad atau dengan Nabi Muhammad dan Al-Qur'an li khalalid fi qulubihim karena ada sesuatu yang menyela-nyelai di hati mereka enggak ada bukan tetapi karena laknat Allah kepada mereka karena mereka mengkufuri itu semuanya jadi Allah memang menjauhkan dan rahmatnya sehingga dia tidak menerima yang hak. Tidak menerima kebenaran ini. فَقَلِيلَ مَا يُؤْمَنُوا مَا يُؤْمِنُونَ Maka sedikit apa yang mereka imani. Sedikit ma'ayu'minun mereka mengimani. مَا زَاِدَهُ مَا زَاِدَهُ لِتَكِدِلْجِلَّهُ Artinya sangat sedikit mereka mengimani. Maksudnya apa? Ada yang menyatakan gila di sini ini lil istib'at. Artinya, bis tak kira allah -oh beriman, koyok koyok mustahil mereka itu beriman itu. Kalilama mayu'minun ya ini lil istib'. At. Lelih Kenapa? Uda Allah menetapkan mereka itu ahlus syakawah orang yang celaka sudah, ahlu nar mereka orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Jadi kalilam ayuk minun, tak kira no beriman, is nemen harapan tipis mereka beriman. Tapi ada menyatakan tidak. Kilah di sini memang sedikit sedikit mereka beriman karena ada sebetulnya dari orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka beriman tapi jumlahnya sedikit seperti Abdullah bin Salam eh, dan yang semisal Abdullah bin bin Salam ada lagi yang menyatakan zamannya beriman sebentar qalilan ma yu'minun bi'tibari zaman artinya beriman sekarang nanti kufur lagi ha huh? wa <tuk> qala alkitab aaminu billazi unzila 'alal amanu <tuk> wa jannar <tangan> wa akhirahu Imano kamu Pertama do'ai pagi Nanti siang surinya kafiromaning Firo Maneng Jadi Imane sebentar Alakulahal itulah sifatnya mereka Orang-orang Yahudi Karena memang sudah Ditobak sama Allah Sudah dicap wis. Ini mereka berarti Mal'unin Sudah dilaknat Dan itu dilaknat Bukan hanya sekedar Allah melaknat begitu, bahkan para Ambia, para Nabi mereka melaknat bani Israel itu. Lu'ainal ladina kafarum bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bni Maryam. Malah hasil tiga tu lenan para Ambia ini sama mereka. Walamma la majeed Allahu min anzillah. dan ketika datang kepada mereka kitabun min indillah kitab dari Allah yaitu Al-Quran musaddiqul lima ma'ahum itu kitab min indillah membenarkan lima ma'ahum terhadap apa yang bersama mereka daripada kitab yang sebelumnya minat tawrat, daripada kitab Taurat. Kitab yang dimaksud di atas yaitu wahyu Al-Qur'an. ma Ma'ahum adalah atau Taurat. Ketika datang kitab Al-Qur'an yang membenarkan isinya Taurat. Ha yang membenarkan isinya Taurat. Wa kanu dan ada mereka min gablu sebelumnya berarti ada yang Uh, mudhaf ilaih yang mahduf yaitu maji'ihi sebelum datangnya itu kitab yastaftihun mereka yastansirun memohon pertolongan dari Allah alalladzina kafaru atas orang-orang yang kafir Yagulun mereka berkata Allah mansurna, Ya Allah bantulah kami alaihim atas mereka orang-orang yang kafir bin Nabiil Mabruh akhir zaman dengan berkat Nabi yang diutus di akhir zaman. Mereka beriman, turungi diutus Rasulullah mereka beriman. Kita percaya dengan Nabi akhir zaman, Allah mansurna. Jadi kalau mau perang menghadapi orang-orang kafir, mereka. Pakai doa ini. Menang. Falamma ja'ahum ma'arofu. Maka ketika datang kepada mereka ma'arofu. Apa yang mereka ketahui. minal al-haq daripada kebenaran apa. Wahuwa bi'atatun nabi'i. yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Eh datang beneran. Mereka sudah tahu. loh Mereka tahu asal sebelumnya ini. Kafarubih. Mereka mengkufuri. Dengan itu al-haq itu diutusnya Rasulullah SAW. Kenapa mereka mengkufuri? Hasadan, karena hasud, iri hati. Enggak seneng kalau Nabi akhir zaman itu bukan dari bangsa Israel. Wahai Uvan alarliasa dan karena takut atas kedudukannya tergeser. Bagaimana itu Israel yang dimuliakan kemudian tergeser orang lain, suku lain yang mengambil kemuliaan. wajawab lima al-ula dan jawab untuk ma yang wajawab lama jawabnya lama al-ula dalla alai jawab asa asaniya lama yang pertama mana? walamma ja'ahum kitabu minya indillah musaddiqul lima ma'ahum sama dengan jawabnya lama ja'ahum ma'arfu apa jawabnya? Kafaru B kafarunya Jadi begini Yang dimaksud Mereka Telah datang Al-Quran Membenarkan isinya kitab Taurat. Mereka menggufuri Al-Quran Datang Nabi Muhammad Mereka padahal sebelumnya Mengimani Nabi Muhammad Bahkan bertawasul dengan Nabi Al-Mab'udh akhir zaman datang Nabi Muhammad kafarubih mereka juga kafir juga karena itu mereka falaknatullah alal kafirin mereka pantas mendapatkan laknat al kafirin atas orang-orang yang kafir karena mereka sudah mengkufuri berkali-kali baik apa yang membuat mereka itu kok berani mengkufuri? Bismash-syara'u bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan ay yunzila Allah min fadli 'ala man yasha' min 'ibadihi. Bismak jeleknya jelek sekali apa yang telah mereka beli hmm? jelek sekali itu sesuatu yang mereka beli ma ishtara'i ma ba'u anfusahum terhadap bagian atau nasib diri mereka habbah thawab daripada pahala wa ma nakiroh ma disini nakiroh bimakna syai'an menjadi tamiz li fa'il bi'sah untuk fa'ilnya bi'sah wal maksus bidam dan yang memang itu dikhususkan untuk dicelak karena bi'sah ini li insya idham ya. untuk mencelak bi'sah masyarauh jelek sekali ya apa yang mereka jual padahal dia akan mendapatkan bahalah didol dengan sesuatu yang sangat tidak berharga ini sehingga mereka yakfuru bima'an zalallah mengkufuri mereka mengkufuri apa yang telah Allah turunkan itu Al-Quran bagian ayunazilallah padahal dia tahu ini benar loh eh, dari Allah tapi bagian maf'ul li ajri untuk liat furu ai hasadan karena hasud hasud apa anyunzilallahu min fadli Allah menurunkan boleh anyunzilallahu boleh anyunzilallahu bitakfif wa tasydid Allah menurunkan min fadli daripada kemurahnya, daripada wahyunya Alaman yasha'u, atas orang yang Allah kehendaki lirisalah untuk membawa risalah min ibadi diantara hamba-hambanya. Karena turunnya kepada Nabi Muhammad tahu ini benar ini Al-Quran. Berapa yang Muhammad kalau tidak dari orangnya kita hasud Seakan-akan tidak setuju lah. apa Apakah rapihusti Allah? Kok bukan bani Israel? hasud dia dari itu. Iri. Akhirnya tidak, tidak tidak tidak percaya sudah. Kita enggak percaya saja dek. Karena bukan dari orang kita memutuskan itu Bagian karena kehasutan mereka kenapa Allah itu menurunkan kepada hamba yang lainnya Hah kok milih dari orang Arab kok tidak dari Israeli Bagian awinazirullah ala maysyibadi fabau bighadabin ala habat Akhirnya karena punya keputusan begitu raja mereka kembali ala ghadab bi ghadabin dengan membawa kemurkaan Allah ala ghadab atas kemurkaan oleh Allah double murka double kemurkaan Allah kenapa bi ghadabin pertama kemurkaan Allah minallahi bikufrihim karena sebab kekufuran mereka bima anzal dengan apa yang telah Allah turunkan bi ghadabin bukan bil ghadab tapi bi ghadabin wa li litakzim dengan Al-Quran dengan yang dibawa eh, oleh Rasulullah itu Al-Quran -Qur, Al ala Ghadobin dan mereka juga mendapatkan kemurkaan Ghadob di atas Ghadob, udah dulu dimurkai sekarang tambah dimurkai, kenapa istahakuh mereka mendapatkan Ghadob ini yang pertama berarti Minggebel sebelumnya dengan tadhyi' al karena mereka menyanyiakan kitab Taurat. Wal bi Isa dan kufur terhadap Nabi Isa. Taurat dari Musa datang membawa kitab Taurat. Taurat itu digufuri. Nabi Isa datang membawa Injil membenarkan kita membawa Injil, membenarkan kita Taurat Nabi Isa digufuri dan juga Injilnya digufuri. Ghazab. Sudah dapat ghazab dari Allah itu. Saat itu sudah dapat ghazab. Datang Nabi Muhammad membenarkan yang ada di kitab Taurat. Nabi Muhammad juga dikufuri. Qur'annya dari dikufuri. Ghazab bin ala ghazab. Ha? Huh? Walil kafirina azabun. Muhin. Dan bagi orang kafir, ada adab ya. Allah sediakan adab yang menghinakan mereka. Du'ihana. Adab itu ada dua macam ada adab itu litathir ada ah, adab itu liihana bagaimana orang Islam itu kok dikasih tsunami dikasih adab oleh Allah gunung meletus misalnya ada gempa itu bukan untuk menghinakan tapi litathir untuk Allah mensucikan mereka sehingga di akhirat insya Allah Allah ampuni karena sudah diadab di dunia atau azabnya orang beriman masuk ke neraka, itu ditadhir untuk disucikan dosa-dosanya, setelah itu dia masuk ke dalam surga. Tapi mereka masuk ke neraka, diadab oleh Allah, itu bukan untuk ditadhir, tapi diihana untuk dihinakan, karena selama-lamanya tidak pernah keluar dari neraka. وَلِلْكَافِرِنَا عَذَابٌ مُهِينٌ wallahu a'lam. akan dibahas. Bapak. Saya ingin tahu kejelasan tentang kufur itu. Karena ayat-ayat yang telah disebutkan Qulubuna guluf bal'anu bi kufrihim bi samastarabi ambusaum ayyakfurun dan ayat sebelum sesudahnya juga min wama uzila 'anna wa sebenarnya kufur itu apa apakah kamu dengan ridah apa teratif dengan ridah yang afal karena contoh di isyadur Saidur Rafiq atau Sulam itu kasudul sanam sebenarnya kufur itu apa kufur itu kan didul iman iman itu adalah tasdik aslul iman adalah tasdik bil galab kufur itu adalah didul iman, ini ada mutas tasdik, tidak percaya itu kuh? kufur, ah tidak percaya ini macam-macam ada tidak percaya itu karena sifatnya inat tahu hak kemudian menolak ini gitu. ada gak percaya itu karena mempertahankan nenek moyang seperti kaum musyrikin oh, lebih mempertahankan ini warisan nenek moyang macam-macam itu tapi semuanya tidak percaya itu adalah kufur didul iman itu kufur cuma ada kufur yang berarti mengingkari nema kufur nema ada ah mengingkari nema itu kufur Hah. karena itu uh, kufur ya di iman apa muskilnya apa nah kalau di selam itu kan ada rida <tuh> rida lain lagi jadi Riddah itu orang Islam yang keluar dari Islam, khuruj anda dairatil is Islam. Lah kalau sudah keluar dari dairatul Islam ya masuk kufur. Mau enggak mau. Tapi dia dari Islam keluar daripada dairatul Islam. Itu murtad, itu ridah namanya. Tapi kalau mereka ini tidak Islam, tidak iman karena kufur bi kufrihim, mengingkari kekufurannya. Nah, kalau di zamannya mereka gimana kalau beriman kemudian berubah lagi wakfuru akhirahuh ya murtad ya rida juga juga ya. maksud juga murtad itu adalah kafir karena keluar dari daerotin tapi dikatakan rida itu dari Islam keluar daripada daerotin Islam kalau kufur lebih mutlak lagi gitu. karena itu orang-orang al-musyrikun mereka dikatakan kafir, ahlul kitab yang enggak beriman juga dikatakan kafir. Alam yakunil latina kafirumin, ahlul kitab wal musyrikin. Karena ini tidak ada ceritanya. Itu orang beriman itu, Yahudi sama Nasoro itu. Beriman dari mana orang menyatakan kafirumin, ahlul kitab wal musyrikin kok. Raku itu, mabuk itu.